І ви проголосите його спадкоємцем престолу? А моїх дітей задушать, як кошенят? Тоді ліпше я б задушила їх в ніж тепер отак мучитися. Вона заплакала, але султан посміявся з її сліз. Ніхто не посміє зачепити бодай одного з моїх синів до моєї смерти. Всі шаг за де житимуть довго і щасливо, і зазнають усіх в цього світу, поки я султан» до того ж я ще не маю наміру називати свого спадкоємця коли фатіх заповідав для користі держави передавати владу найдостойнішому він не мав на увазі найстаршого найдостойнішим може бути і наймолодший тому хай ростуть спокійно не знаючи суперництва не обтяжені думкою про тяжку будучину і неминучість але роксолана не заспокоїлась ну так але ви покличете на сюнет і цю черкешенку, бо вона мати Мустафи. Її прибрано перед моїх очей і назавжди. На цей славний сюнет будуть допущені тільки султанша, султанська мати і султанські сестри. Мій володарю, ми стільки не бачилися. І тепер говоримо не про любов, а про справи. Це можна простити чоловікові, а до жінці ніколи. Він був вдячний їй за ці слова, але не стримався, щоб додати. Готування до великого свята розпочнеться вже завтра. Півроку в Стамбулі тільки й мови та криків було про наступний сюнет. Галас, молитви, запрошення іноземних послів, будування, готування. Забулася ганьба відня, не згадувалися вбиті, не було мови про голодних, убогих і нещасних. Стамбул йшов на зустріч Сюнету. Султан визначив день сюнету В другому місяці Джемаді, рівно через 30 днів після першого Джемаді, дня взяття Фатіхом Константинополя. Шість місяців минули під знаком Сюнету султанських синів. Власне, про самих синів і не думав ніхто. Про них забуто одразу. Кожен примірявся до того, яке місце займе він в урочистостях. Як йому просунутися, пропхатися, пролізти, зачепитися, бодай, мізинцем. Султан скликав диван, радився, давав настанови, сам стежив за будуваннями. Розсилалися листи, приймано послів, скендерчили разом з Гріті і Брагімом, вигадували і здирали додаткові податки на сюнет. На базарах кричали щодня про наближення сюнету, лашата теляли. По домах ходили жінки окуюджу, кликали на урочистість. Астрологи Мюнеджіми запевняли, що констеляції зірок сприяють успішному проведенню великого свята. Поети заздалегідь писали касиди і складали на Зірена поеми славетних своїх попередників. «Невтомні підлабузники, зажерливі хапуги, Пройди, світи й головорізи крутилися довкола султанського трону, маючи хіба ж таку нагороду, щоб тертися в довір'я до падишаха, прославляючи його мудрість, великодушність, щедрість і державний розум. Стамбульські натовпи, завчасно смакуючи щедрими частуваннями, які матимуть вони в дні сюнету, прославляли Сулеймана, кричали про свою любов до султана, дякували йому за турботливість і увагу до простого люду хоч потім вони ж лічитимуть витрати, як після весілля Ібрагіма, і проклинатимуть марнотратство і безглузду розкіш. Неймовірний розмах, щось, мов би, від буйнощів природи, від степового роздолля, нічого спільного з убогим побутом кочовиків, високий смак і водночас дикість, блиск і розкіш італійських міст і тисячолітня вишуканість царгорода, а до цього східні барви і звуки. Нестримність – усе це зливалося в небачену ще світом урочистість з готуванням, до якої були зайняті державні люди. І лизоблюди, іноземні майстри служителі Бога, славетні будівничі і прості чорнороби, наймані крикуни і примітивні дармоїди. На іподромі Коджа Сінан споруджував султанський трон, поставлений на лазуритових стовпах, привезених з Єгипту. Над престолом мав бути напнутий золотий балдахін. Стіни з найдорожчих у світі тканин, підлога, стелена найтоншими в світі килимами. Сулейман кілька разів їздив на Атмейдан.